Könålder och mm, etnisk stillhörighet mm. i den här kategorin. Så det är enormt för för Men har utöver. det här försämrats ytterligare? Ja, sen dess har det ju blivit full Det är rena vanvettet. Alltså det är en epidemi av utan, utan dess like. Ja, sköldkörtelcancer. Ja, just och. Sköldkörtelcancer leder alla cancerkategorier med hästlängder här. Och I överrepresentation, och eller även ab absolut? I, inte i absoluta tal, ja. men i överrepresentation så ligger det alltså en helt en klass för sig. Vi talar då inte om 10 eller 20 procents förhöjning, utan vi talar om 10 eller 20 gånger mm. högre <fört> förekomst av sköldkörtelcancer än vad som äh, är förväntat. Och det här, det, det kopplar du till att det har varit... Äh,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 Mm. Så man har letat efter isotoper som kan vara ett resultat av en kärnsprängning? Ja, det, bruk det brukar man Det är det sedvanliga mm. sättet att leta efter bevis för det. kommer du kommer ihåg Tjernobyl-olyckan på 80-talet, mm. vi som är gamla nog ska se, för att komma ihåg det, så, så var det cesium-137 som var i... i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 geologiska affärer i Amerika. De tog damprover under veckan som följde efter, eh, nein, efter, efter september. Och, eh, där publicerade man analyserade de här proven, proverna och sen publicerade man eh, tabeller där det framgår av vilka koncentrationer som finns av olika element. Och det är inte isotoper utav elementen utan det är bara...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 när man började gräva efter det där och försöka hitta en orsak bakom det så det visade det sig då att på den tiden så hade vi ju den gamla typen av datorskärmar som det satt en liten tv-apparat inuti. Mm. Den gamla typen av datorskärmar fanns det hur mycket som helst av i World Trade Center. Mm. talar om tusentals och tusentals, åter tusentals datorer mm. som fanns i det bygget. Och då är det, så att det visade sig att i, i framrutan, bildskärmen fram till på, på den här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 korrelationen av vissa specifika ämnen ja. så är det en slutsats den att det pekar också det stöder din tanke på att det här är en kärnladdning ja, som har det detonera det stämmer bra och, och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 Och Då visade det sig att den potentiella energin i hela tornen, hela vägen upp, om man tog ner dem på samma sätt med en, en enkel stöt, så att säga, mm. för varandra, på samma sätt som med Building seven. Så då finns det, den potentiella energin som finns inbyggd i de kokarna, ligger inte ens på tio gånger den i potentiella energin i Building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 Att eh, amerikanska myndigheter mörklägger en sån här sak är väl kanske inte så konstigt när du tänker på det. För att om, om man tänker sig att de är ställda inför ett feta accompli. se att här händer det här bara och de har ingen egentlig förvarning. Mm. I alla fall inte den bredare amerikanska administrationen då har, har inte någon egentlig förvarning utan helt plötsligt så händer bara det här. Mm. Ja hur reagerar man då? Ja då kommer ju i det här problemet med Wall Street-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 ildåd. Mm. Stör, av större betydelse så ser man att eh, det nästan alltid finns med någon sån här komponent mm. som gör att en mörkläggning blir absolut nödvändig. Mm. Så ta mordet på Kennedy mm. till exempel. Mm. Det är ju ett ganska välkänt exempel. Och där har man ju också hittat på en teori om att eller en officiell teori står ju om att det var en ensam, en ensam galning. galning mm. En ensam kommunist som sköt honom därför att han hade bott i Sovjetunionen och hatade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 Krascha och döda flera hundra personer på det viset, och sedan alltså, vi spränger de här byggnaderna och döda ytterligare tusentals mm. amerikaner. Det är väldigt, väldigt långsökt. Så det är, det är en eh, främsta gissning är att det här kommer från krafter utanför USA. Det är så, men de krafterna utanför Amerika har med största sannolikhet vissa försänkningar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 Så du ser att hela samhället håller på att gå upp i limningen och verkar gå in i något slags lågskaligt inbördeskrig snarare. Så det har enormt stark polarisering politiskt, starka motsättningar och väldigt mycket misstro. Ja. Och skulle det här hända idag så kanske eh, det är en stor skillnad att, i och med att vi har internet idag uh -huh. och det hade man ju inte på det sättet år 2001. Uh -huh. De kanske inte skulle ha gjort en sån här mörkläggning om man hade vetat vilka möjligheter det skulle bli och